Злодій прилип до руки, а Максим кліпав очима так, якби хтось його раз по-разові бив по лиці. «Мні кому ніколи не варто бути, бо м'який чоловік не здалий до нічого!» Михайло розставив всі пальці в руках і показував Георгієві. А Георгій нічого не говорив, лиш заєдно плював у долоні і наливав горівку. Доста вже, не боже, ну, дос, ну... «Пустина, я собі йду, бо тут нема Бога. Я на таке не можу дивитися. Вітягне руки з пазу, не облапуй, ні. Ну пусти, бо мені такий встид, що не знаю, де подітися. Я ще хочу образ цілувати. Я ще хочу поріг. Я хочу всіх, всіх, хто дає на світі!» – кричав злодій. Жінка зіскочила з печі і втекла. Михайло вийшов із-за стола темний і п'яний, як ніч. Георгій стояв і нагадував собі, що він мав щось робити. Максиме, ви мені з хати шуруйте, аби я вас тут не видів, бо вбию як гробця. Хай забирайтеся! Я піду, Георгію, я вам не кажу нічого... Але мене гнівайтеся, бо ви знаєте, що я м'який чоловік. Мені так здається, що гріх будете мати, а, -а я собі йду. Ідіть, ідіть, бо ви не хлопали але... зальопана баба. То я то кажу, що я не до цього, і я. Максим піднісся і вийшов з поза стола. Будьте здорові, та не бануйте, бо я, як який сказав, не до цього. Злодій один лишився за столом, блідий трохи, але веселий. А ти відиш і за стола це треба ті відти віносити? Я не віду. Я виджу, що не віду, бо я маю тут під образами сидіти. Ой, відеш, біг, ме, відеш, ми будемо просити. І кинулися на нього, як голодні вовки.